Бункер 1. 2345 рік. 85. Дональд відвіз порожній інвалідний візок назад до кабінету Віктора Вілсона. На підлокітники було накинуто покривало, яке тягнулося по плитці. Він відчував себе онімілим. Того ранку він мріяв дарувати життя, а не забирати його. Поступово до нього почало доходити, що його вчинок є остаточним, і Дональду стало важко ковтати, важко дихати. Він зупинився в коридорі і оцінив, ким він став. Несвідомим архітектором. В'язним. Маріонеткою. Катом. Він носив одяг іншої людини. Його перетворення жахало його. Сльози навернулися на очі, і він сердито витер їх. Достатньо було подумати про Гелен і Міка, про життя, яке в нього відібрали. Все, що призвело до цього моменту, до його пробудження в тому бункері, було справою рук когось іншого. Він відчував, як від його ліктів і колін звисають розірвані нитки. Він був розхитаною лялькою, яка вела порожній інвалідний візок туди, де йому було і місце. Дональд припаркував візок і затягнув гальму. Він дістав із кишені пластикову ампулу і подумав про те, щоб вкрасти ще одну дві дози. Він боявся, що йому буде важко заснути. Ампула повернулася в шафу повну порожніх флаконів. Дональд повернувся, щоб піти, коли побачив записку, залишену посередині візка. Ви це забули? Вілсон. Записка була приклеєна до тонкої папки. Дональд пам'ятав, як віддав її доктору Вілсону разом з речами техніки реактора. Подорож до інших двох шафок була розмитою. Все, що він міг пригадати, це те, як тримав свій телефон, як факти складалися в єдину картину, як усвідомлював, що Анна обдурила Міка і Турмана, щоб в останній момент здійснити безглузду заміну, яка могла статися тільки завдяки дочці, яка наговорила батькові. Так його життя було вкрадене. Папка була в шафці, про яку Анна згадала батькові в повідомленні. Зараз це здавалося неважливим. Дональд згорнув записку доктора Вілсона і кинув її в кошик для сміття. Він взяв папку з наміром поплентитися назад до свого ліжка і спробувати заснути. Але замість цього він відкрив її. Всередині був один аркуш паперу. Старий аркуш паперу. Він божовтів, а краї були шорсткими, бо з роками відшарувалися. Під однорядковим текстом було п'ять підписів написаних різними почерками від вигадливого до стриманого. У верхній частині документа було написано жирним шрифтом «Пакт». Дональд поглянув на двері. Він повернувся і підійшов до маленького столу з комп'ютером, поклав папку біля клавіатури і сів. У повідомленні Анни до батька в темі було написано те саме, а також терміново. Він прочитав повідомлення десятки разів, намагаючись зрозуміти його значення. А номер у повідомленні привів його до цієї папки. Він був добре знайомий з пактом бункерів, керівним документом, який забезпечував порядок у кожному об'єкті, регулював населення за допомогою лотерей і визначав покарання від штрафів до прибирання. Але цей був занадто коротким, щоб бути тим пактом. Це виглядало, як записка з його днів на Капіталійському пагорбі. Дональд прочитав. «Всі. Раніше було обговорено, що для наших цілей достатньо десяти об'єктів, а часовий проміжок в одне століття дозволить провести адекватне очищення». Оскільки члени цього пакту добре знайомі з недовиконанням бюджету і тим, як бойові плани виявляються марними після першого пострілу, нікого не має дивувати, що факти змінили наш прогноз. Зараз ми вимагаємо 30 об'єктів і два століття часу. Технічна команда запевняє мене, що їхній прогрес робить останній можливим. Ці цифри можуть бути переглянути ще раз. На останньому засіданні також обговорювалося питання про дозвіл двом об'єктам досягти дня К для надмірності або можливість отримання одного об'єкта в резерві. Це було визнано недоцільним. Краще покласти всі яйця в один кошик, ніж ризикувати, дозволивши вилупитися двом або більш яйцям. Оскільки це є джерелом зростаючих суперечок, ця поправка до оригінального пакту повинна бути написана всіма засновниками і вважатися законом. Я візьму на себе відповідальність працювати в К-зміні і натиснути на важель. Перспективи довгострокового виживання в останніх моделях становлять 42%. Чудовий прогрес. Всі. Підпис В. Дональд вдруге переглянув підписи. Там був простий підпис Турмана, який можна було впізнати з незлічених меморандумів і рахунків на Капіталійському пагорбі. Інший підпис, який міг бути підписом Ерскіна, підпис схожий на підпис Чарльза Зароцца, самовпевненого губернатора Оклахоми. Інші підписи були нерозбірливими, на меморандумі не було дати. Він прочитав його ще раз. Повільно, спочатку з сумнівами, але потім все більш впевнено, до нього дійшло. Він згадав список, який бачив під час попередньої зміни – рейтинг бункерів. Номер 18 був одним із найвищих. Саме тому Віктор так наполегливо боровся за збереження об'єкта. У цьому рішенні, про яке він згадував в записці, він натискає на важіль. Чи згадував він про це у своїй записці для Турмана? У зізнанні, яке він зробив перед самогубством. Віктор почав сумніватися, чи зможе він прийняти якесь рішення. Кошик з яйцями. Це не так, як у приказці. Дональд відкинувся на спинку стільця, і одна з лампочок на настільній лампі доктора Вілсона замигала. Лампочки не повинні були служити так довго. Вони згасли, але були запасні. Одне яйце. Бо що б вони зробили один з одним, якби дозволили вилупитися більш ніж одному? Список. Причина, чому все так легко складалося для Дональда, полягала в тому, що він уже знав. Завжди знав, як могло бути інакше. Ці виродки не мали жодного плану дозволити чоловіками-жінками з бункерів вийти на свободу. Ні, могло бути тільки одне. Міг бути тільки один. Бо що б вони зробили одне з одним, якби зустрілися через сотні років на пахорбах ззовні? Дональд намалював це місце. Він завжди мав знати. Він був архітектором смерті. Він думав про список, про рейтинг бункерів, тільки той, що був на вершині, мав значення. Але за якими критеріями вони оцінювали? Наскільки довільним було це рішення? Всі яйця були знищені, крім одного. З якою надією? З яким планом? Що розбіжності та конфлікти між мешканцями бункера можна подолати? А розбіжності між самими бункерами були занадто великими? Дональд кашлянув у свою термтячу руку. Він зрозумів, що Анна намагалася йому сказати. А тепер було запізно. Запізно для відповідей. Такий був шлях життя і смерті. І в місці, яке ігнорувало те і інше, він про це забув. Нікого не можна було розбудити. Лише плутанина і горе. Його єдиний союзник зник. Але був ще один, кого він міг розбудити, той, на кого він сподівався з самого початку. Це була серйозна сила, ця здатність пробуджувати мертвих. Дональд затримтів, коли зрозумів, що насправді означав пакт. Цей пакт між божевільними, які змовилися знищити світ. «Це пакт про самогубство!» Прошепетів він, і бетонні стіни бункера закрили його. Вони обгорнули його, як шкаролупа яйця. Яйце, яке ніколи не мало вилупитися, Бо вони були найнебезпечнішими з усіх. Ця яма з гадюками і жоден світ не був би в безпеці, поки вони були в ньому. Жінки і діти були в рятувальних човнах лише для того, щоб спонукати чоловіків із бункера один продовжувати працювати свої зміни. Але всі вони мали потонути. Кожен до останнього.